але в самому душевному обводі мрячною хуртовинністю заповнювали його. Дивно. Від чого так? Подібного ще не діялось ніколи. Гляди від чаднистого димів'я там, серед рухливої натовпленості з несамовитілих відвідувачів нічної заполони, може і від якогось гіпнотизумоватого висилення. Але нащо вигад, коли, ймовірно, в надмір проспиртувався з багатьох келешків і тепер кошачий яммер. Зростав неспокій, присилував схопитися з ліжка і знову владнувати душу в альті. Тоді ж і подумалося майстрові, що, можливо, зосталась невелика нерівність на зрізі розпинки. Треба поводити там леску і попрямити поверхню. Але воно, вправлене в плескуватий держачок, ніяк не знаходилося, хоч пальці спазматично промацували скрізь, і напружений позирк оббігав також через ці предмети. Нема, і розгублений мастер не знає, що гадати, готовий навіть припустити, ніби хтось невидимо, чи просто непримітно прокрався і забрав леску. Тобі на досаду. Повторено розшук з лихоманківостю і розгоряючою гнівністю. Її спиняє до часу тільки свідомість про власну провину, бо звик відкладати з рук прилади, мов кидати впропад, чим не потрібна невідомість, не відзначаючи для пам'яті самого місця. В дивному, як сам назвав, рефлексі відгубленості. Знав приточно. Десь тут ножик покладено, недалеко, в обширі на досяг простягнутої руки. І дивися, нема. Хіба, можливо, коли сам лежав, закривши зір, хтось побував тут? з безплотних приявників і забрав приладок. Від того подуму зайшла можливість перекласти провину себе на когось без логічної викрутки, а з прямої причинності. Тоді незвичний досі розпал гніву пробирає всю істоту. В такому пожежистому розбурхові, як ні разу за життя, аж ніби в якійсь громовості чорного полум'я, на всю душу і на всю кімнату, навіть і на весь видимий світ, розриваючи у власному єстві, обмежуючи внутрішній в'язі на заборонах. Аж скрипнув зубами майстер і потім закричав до уявного невидима, як не до недоброго відвідувача. «Клади тут, клади мені зразу в цю мить, клади собача шкуру!» – закричав дикучо майстер і аж ногою притупнув. Здається, міг накинутися на шкідливця, коли б загледів його, і побив би на місці одним з гострих пристроїв, розкладених поруч дерев'яних приготовок по всій довжині верстату. Стояв безсилений і непорадний, з надмірною розлюченістю, для якої не було віддушене в психічному обсяговій істоти. Почав нею ніби перегорати в собі до стану безмірної прогірклости, і від того потроху пригамовувався, як після крайнього недоладдя. В такому стані почув дзвінок, сприймаючи сам звук, мов знак, на захід способу позбутися самороченості, або хоч забути про неї на короткий час. Зустрів гостя виголосом привіту, яким вимовляються слова у болючій трудності становища, повнозвучно і прямо, сильні, непідробленої справжністю почуття. «А, прошу входити, той маляр Зенон?» то досить давно в клубі на виставці обіцяв мені етюд з моря. Той обіцяв, приніс, приніс. Маю сак з ним, перепрошую за невчасність. Мусив наприглядатися до натури і ждав, поки фарби просохнуть. Позиркнув навколо Зенон, куди поставити краєвидик і пристроюв на шафному виступці, після чого, здається, байдужий до свого твору роздивляється по майстерні. Там зосталось мало вільного місця при стінах, заставлених височезними вітринниками аж під стелю, суцільно застекленими, так що видно всередині їх, то закінчену віолончель, то її в різних стадіях виробу, а крім того, на полицях декотрі дрібниці для неї. Також додався до збір матеріалів і складових частин для альта, і зовсім мало для скрипки – як побічної для фаху господаря. Зате красувалися кобзи в різній закінченості, і навіть пристанула тяжко при них таємнича ліра, сірувата від давності, і стемніла коліщадками й ручкою. Подекуди при стінах і в кутку біля піаніно тіснилися високі кусні клена.